Розділ тридцять п'ятий «Міра був у ваших руках, і ви дозволили йому піти полковнику при всій повазі, мої люди, ваші люди, кретини, і ви ще називаєте себе поліцейськими виганьбите форму», – шеф поліції стояв, зіщулившись під поглядом полковника Акокі. Йому нічого не залишалося робити, бо полковник мав достатньо впливу, щоб знести йому голову. І ще не закінчив. «Ви за це понесете особисту відповідальність. Я подбаю про те, щоб вас звільнили з посади. Полковнику, забирайтеся. Мене нудить від одного вашого вигляду». Полковника Акока кипів від обурення. Він не встигав сам приїхати до Віторії і схопити міро. Йому довелося доручити це месевій поліції, а вони все провалили. Тепер одному богаві відомо, куди подівся Міро. Полковника Кока підійшов до столу з розкладеною на ньому картою. Вони, напевно, залишаться в країні басків. Отже, це може бути Буркос, Логронья, Більбао чи Сан-Себастьян. Потрібно зосередити увагу на північному сході. «Десь вони повинні з'явитися?» Він згадав свою ранкову розмову з прем'єр-міністром. «У вас не залишається часу, полковнику. Чи читали ви сьогоднішні газети? Світова преса виставляє нас блазнями. Міро і ці черниці перетворили нас на посміховицько!» «Пане прем'єр-міністр, смію вас запевнити, «Король Хуан Карлос доручив мені створити у цій справі Державну слідчу комісію. Я не можу більше тягнути із цим. Продовжити розслідування ще на кілька днів. До цього часу міра та черниці будуть у моїх руках». Настала пауза. «Даю вам 48 годин». Полковника Кока боявся розчарувати не прем'єр-міністра, і навіть короля. Він думав про опус Мундо. Коли його викликали до розкішно обробленого кабінету одного з правідних промисловців, йому було недвозначно сказано «Хай Меміро створює шкідливу для нашої організації обстановку. Зупиніть його. На вас чекає щедрова нагорода». Полковник Кока розумів, що залишалася недомовленим. «У разі провалу ви будете покарані». Наразі його кар'єра була під загрозою. І все тому що якісь безглузі поліцейські впустили Міро прямо з рук. Хай Меміро міг би сховатися будь-де, але черниці. Полковника Кока відчув раптове хвилювання. Черниці, вони допоможуть йому. Хай Меміро міг ховатися будь-де, але сестри можуть знайти притулок тільки в якомусь монастирі. І це, напевно, має бути монастир того ж ордену. Полковник Акока почав знову вивчати карту. «Так воно і є! Мендавія!» це серціанський монастир був у Мендавії. «Туди-то вони й прямують», – переможна думав Акока. «Ну що ж, і я теж. Тільки я там буду раніше і почекаю їх». Для Рікардо і Граціелли подорож добігала кінця. Останні кілька днів були найщасливішими у житті Рікардо. За ним палювали солдати та поліція, його арешт означав вірну смерть. Але все це, здавалося, не мало значення. Немов вони з Грацієлою викриїли собі шматочок часу, райський острівець, де вони були поза досяжністю. Їхній ризикований похід перетворився на чудову подорож, якою вони обоє насолоджувалися. Вони все говорили і говорили, прагнучи якнайбільше розповісти і дізнатися один про одного. Слова, як невидимі нитки, ще тісніше пов'язували їх. Вони говорили про минуле, сьогодення та майбутнє. Особливо про майбутнє. «Ми повінчаємося у церкві», – сказав Рікардо. «Ти будеш найкрасивішою у світі нареченою». І Грацієла, уявляючи, як це буде, Тремтіла від хвилювання. Ми житимемо у найкрасивішому будинку. І вона думала: у мене ніколи не було власного будинку або навіть в своєї кімнати. Вона жила в маленькій квартирці зі своєю матір'ю та всякими дядьками, а потім серед сестер монахинь у монастирській келії. У нас будуть чудові сини та чарівні дочки. І я дам їм усе те чого ніколи не мала сама, вони будуть оточені любов'ю. І серце Грасіели переповнювалося радістю. Але її турбувало те, що Рікарда був фанатиком своєї справи. Чи погодиться він жити у Франції, усунувшись від боротьби? Вона розуміла, що це їй треба з ним обговорити. «Рікардо, як ти думаєш, скільки ще триватиме це повстання?» «Воно і так надто затяглося», — думав Рікардо. Уряд уже робив спроби примирення, проте Ета не лише відкинула їх, а й відповіла на них ще більш жорстокими терористичними актами. Рікардо намагався поговорити з Хайме. «Вони прагнуть знайти компроміс, Хайме. Чому б нам не піти їм на зустріч?» «Їхня пропозиція — хитромудра пастка. Вони хочуть розправитися з нами. Вони змушують нас продовжувати боротьбу. Із любові до Хайми Рікардо вірив у нього і продовжував його підтримувати. Але сумніви не залишали його. Чим більше проливалася крові, тим сильнішими ставало його коливання. Ось тепер і Грацієла питала його, скільки ти думаєш триватиме це повстання? Не знаю, відповів Рікардо. Мені дуже хотілося б щоб воно вже закінчилося. Але ось що я тобі скажу, Люба. Ніхто нас не розлучить, навіть війна. Немає таких слів, які могли б висловити, наскільки сильно я люблю тебе. І вони продовжували мріяти. Вони йшли всю ніч, пробираючись по родючих зелених околицях Ельбурго та Сорії. На світанку з вершини гори вони далеко побачили Логроньо. Ліворуч від дороги купкою стояли сосни, а за ними тягнувся ліс, ліній електропередач. Грасіела і Рікардо спустилися з вивистою дорогою до околиці галасливого міста. "Де ми маємо зустрітися з рештою?" запитала Грасіела. Рікардо показав на афішу, що висіла на стіні будинку, повз який вони проходили. На ній було написано: "Японський цирк. Захоплююча вистава" найзнаменитішого у світі цирку. Щойно з Японії і лише один тиждень. Гастролі починаються 24 липня, а Веніда – клуб Депортіво. «Ось тут», – відповів їй Рікардо. «Ми зустрінемося з ними на денній виставі». В іншій частині міста Міган, Хайме, Ампаро та Фелікс теж дивилися на таку саму афішу. У групі відчувалася неймовірна напруга та натягнутість. З Ампара не зводили очей. Після події у Віторії чоловіки ставилися до Ампаро як до відшепки. Уникали розмовляти з нею, звертаючись до неї лише за потребою. Хайме глянув на годинник. Цирк відкривається. Ходімо. У головному поліцейському управлінні Логроньо Полковник Рамон Акока закінчував обговорення плану дій. Розставили людей довкола монастиря. Так, полковнику, все на місці. Чудово. Акока був у піднесеному настрої. Влаштована ним пастка спрацює, напевно. І цього разу він обійдеться без тупих поліцейських, які могли б зірвати його план. Він особисто керував операцією. Опус Мунду буде їм задоволена. Він знову уточнював деталі зі своїми офіцерами. «Черниці йдуть із Міро та його людьми. Нам важливо схопити їх, перш ніж вони увійдуть до монастиря. Ми розсередимося в лісі навколо нього. До мого сигналу не робити жодних кроків». «Які наші дії у випадку, якщо Хайме Міро чинитиме опір?» «Я дуже сподіваюся, що він спробує чинити опір», – м'яко відповів полковник. До кімнати зайшов черговий. Вибачте, полковнику, там якийсь американець, котрий хоче з вами поговорити. У мене зараз нема часу, але черговий був у певній нерішучості. Він сказав, що це з приводу однієї з черниць. Так, ви сказали американець? Так, полковнику, хай увійде. В наступної хвилини Елан Такер уже входив до кімнати. «Вибачте за неспокій, полковнику. Мене звуть Елен Такер. Я сподіваюся, що ви зможете мені допомогти». «Так? І як же, містер Такер? «Наскільки я розумію, ви шукаєте черницю з цесарціанського монастиря, сестру Міган». Полковник відкинувся на сельці, вивчаючи американця. «А яке вона має до вас відношення?» «Я теж шукаю її. Мені дуже важливо її знайти». «Цікаво», – думав полковника Кока, – «чому цьому американцю так важливо знайти якусь черницю? Ви не знаєте, де вона?» «Ні, у газетах знову ці чортові газети. Може, ви розповісте мені, навіщо ви її шукаєте?» «Боюся, що не зможу вам розповісти. А я боюся, що тоді не зможу вам допомогти. Полковнику, чи не могли б ви дати мені знати, якщо її знайдете?» А Кока зобразив якусь подобу посмішки. «Ви дізнаєтесь!» За, посму... За пошуками черниць стежила вся країна. Газети писали, як одній з них ледве вдалося втекти від поліції у Виторії разом із Хаймеміро. «Отже, вони йдуть на північ», – розміркував Елан Такер. «Для них найвірніший шлях – залишити країну. Мабуть, через Сан-Себасьян. Я маю розшукати її». Він відчував, що потрапив у немилість до Елен Скотт. «Я тут собі дуже все зіпсував, думав він, – «і можу виправити справу, якщо привезу їй Міган». Він вирішив зателефонувати до Елен Скотт. Японський цирк Шапіто виступав у одному з віддалених районів Лукрондіо. За 10 хвилин до початку вистави намет було заповнено в чердь. Тісним проходом Міган, Хайме, Ампара і Фелікс пробралися до своїх місць. Два місця біля Хайме залишалися вільними. «Щось трапилося?» Подивившись на них, сказав Хайме, «Рікардо з сестрою Грасіелою мали бути тут». Він обернувся до Ампара. «Ти?» «Ні, присягаюся». «Я нічого не знаю». Світло згасло, вистава почалася. Пролунало ревіння глядачів, і вони подивилися на арену. Нею їздив велосипедист, і на всьому ходу на нього на плече стрибнув акробат. Потім один за одним до нього приєдналося багато інших учасників номера. Вони застрибували на велосипед ззаду, спереду, збоків, і його вже не було видно. Глядачі зааплодували. Зааплодували. Наступним номером був дресирований ведмідь, потім канатоходець. Глядачі були в захваті, але Хайме та його супутники надто нервували, щоб дивитися представлення. Час минав. «Зачекаємо ще 15 хвилин», – вирішив Хайме. «Якщо вони сюди не прийдуть...» «Вибачте, ці місця не зайняті», – промовив чийсь голос. Хайме підняв очі і, побачивши Рікардо та Грасіелу, розплився в посмішці. «Ні, сідайте, будь ласка». Потім він з полегшенням прошепотів. Я дуже радий вас бачити, кивнувши міган. Ампара та Феліксу, Рікардо озирнувся. А де решта? Ти що, не читав газети? Ні, які газети. Ми ж були у горах. Погані новини, сказав хайме. Рубіо у тюремному шпиталі. Як. Рікардо здивовано глянув на нього. Під час бійки у барі його поранили ножем. Його забрала поліція. Мерда. Рікардо трохи промовчав, потім зітхнув. Доведеться його якось виручати, так? Я вже думав про це, погодився Хайме. Де сестра Лючія? запитала Грасіяла. І сестра Тереза у розмову вступила Міган. Сестра Лючія заарештована, і її шукали за вбивство. А сестра Тереза загинула. О, Господи. Грацієлла перехрестилася. На арені клоун ходив канатом, тримаючи під пахвами двох пуделів. У його широких кишенях сиділо по сіанському коту. Собаки намагалися дістатися котів. Канат розгойдувався з боку на бік, і клоун давав, що він, що сили намагається зберегти рівновагу. Публіка ревіла від захоплення. Крізь шум натовпу було важко щось розчути. Міган і Грасіелі хотілося багато розповісти одній. Вони майже одночасно почали пояснюватися між собою монастирською мовою жестів. Інші здивовано спостерігали за ними. «Ми з Рікардо збираємося одружитися. Це чудово. А що було з тобою?» Міган почала відповідати, але зрозуміла, що немає таких знаків, щоб передати те, що вона хоче сказати. Свою розповідь доведеться відкласти. «Ходімо», – сказав Хайме, – «на вулиці чекає фургон, який довезе нас до Мендавії. Там ми висадимо сестер і продовжимо свій шлях». Вони рушили проходом. Хайме тримав Ампаро за руку. Коли вони були на стоянці, Рікардо сказав, «Хайме, ми з Гресієлею вирішили одружитися». Обличчя хайми висвітлилося посмішкою. «От чудово! Вітаю!» Він повернувся до Грасієли. «Кращого чоловіка тобі не знайти!» Міган обійняла Грасієлу. «Я дуже рада за вас обох!» І про цьому подумала. Чи легко було зважитися піти з монастиря? А взагалі-то, чия доля мене більше хвилює? Моя власна чи Грасієли?» Полковник Акока вислуховував схвильоване повідомлення свого ад'ютанта. Менше години тому їх бачили у цирку. Але до того часу, як ми змогли підтягнути туди підкріплення, вони зникли. Вони поїхали у біло-блакитному фургоні. Ви мали рацію, полковнику. Вони прямують до Мендавії. Ну ось, нарешті й усе, подумав Акока. Погоня була захоплюючою і він змушений був визнати, що Хаймеміро був гідним супротивником. Тепер опус Мундо доручить мені щось більш відповідальне. У потужній цей свійський бінокль а кока спостерігав за тим, як біло-блакитний фургон з'явився на вершині гори, прямуючи до монастиря, що розташований біля її підніжжя. Збройні до зубів солдати сховалися за деревами по обидва боки дороги та навколо самого монастиря, виключивши будь-яку можливість втечі. Коли фургон, під'їхавши до воріт монастиря, загальмував, Акока гаркнув у свою рацію. «Вперед! Оточуй!» Операцію було виконано блискуче. Дві групи солдатів з автоматами на перевагу зайняли свої позиції, блокувавши дорогу та оточивши фургон. Акока деякий час спостерігав за тим, що відбувалося, смакуючи хвилини тріумфу. Потім він, не поспішаючи, підійшов до фургона з пістолетом напоготові. Ви оточені, вигукнув він. Опір марний, руки вгору, виходьте поодинці. При спробі втечі ви будете розстріляні. Настала довга затиша, потім двері фургона повільно відчинилися, і з за них, тремтячи з піднятими вгору руками, з'явилися три жінки і троє чоловіків то були якісь незнайомці. Розділ 36 Згори, що височіла над монастирем, хайма і його супутники спостерігали за тим, як Акока зі своїми людьми оточили фургон. Вони бачили тих, що вилазили з нього з піднятими руками. Це були злякані пасажири. Німа сцена. Хай ніби чув їхню розмову. «Хто ви такі? «Ми працюємо в готелі неподалік Логроньо. Що ви тут робите? Якась людина попросила нас відвести цей фургон до монастиря і заплатила нам за це п'ять тисяч песет. Що за людина? Не знаю. Я ніколи його раніше не бачив. Це його фотографія? Так, це він. Ходімо звідси», – сказав Хайме. Вони поверталися до Логроньо у білому поштовому фургоні. Здивована Міган дивилася на Хайме. «Як ти дізнався?» «Про те, що полковник Акока чекатиме нас біля монастиря?» «Він сам сказав мені». «Що?» «Лисиця повинна розуміти мисливця Міган. Ось я й поставив себе на місце Акоки. Де б він розставив для мене пастки? Він зробив усе так, як я зробив би». «А якби він так і не з'явився...» Тоді можна було б спокійно відвести тебе до монастиря. «А що ж тепер?» – спитав Фелікс. Це питання хвилювало всіх. «Якийсь час в Іспанії нам усім буде небезпечно», – твердо сказав Хайме. «Зараз ми вирушимо прямо до Сан-Себастьяна, а звідти – до Франції», – він глянув мемігом. «Це серціанський монастир рій є у Франції». Ампара більше не могла стримуватись. «Чому ти не кинеш усе це? Якщо ти не зупинишся, пролється ще більше крові, будуть нові жертви». «Ти вже не маєш права голосу», – різко обірвав її Хайме. «Скажи б дякую, що ти ще досі жива», – він повернувся до Міган. «Через Піренеї до Франції можна перейти у десяти місцях. Ми скористаємось однією з цих лазівок». Це надто небезпечно, заперечив Фелікс. А Кока шукатиме нас у Сан-Себастьяні. Він, напевно, припускає, що ми підемо через кордон до Франції. Якщо це так небезпечно, – почала Гресіела. Не турбуйтесь, – запевнив Виїхайме. Сан-Себастьян знаходиться в країні Басків. Поштовий фургон наближався до околи Лугрондіо. Вони будуть тримати... «Під наглядом усі дороги на Сан-Себастьян», – застерігав Фелікс. «Як же ти розраховуєш, ми туди дістанемося?» Хайме вже все обміркував. «Ми поїдемо поїздом». «Солдати обшукуватимуть потяги», – заперечив Рікардо. Хайме пильно подивився на Ампаро. «Ні, не думаю. У цьому нам допоможе наша подруга». «Ти знаєш, як зв'язатися з полковником Акокою?» «Так», – нерішуче відповіла Ампаро. «От і добре. Ти подзвониш йому». Вони зупинилися біля однієї з телефонних будок, що стояли вздовж шосе. Зайшовши до неї разом із Ампаро, Хайма зачинив дверцята. «Ти зрозуміла, що маєш сказати?» – запитав він, направивши на неї пістолет. «Так». Він стежив, як вона набрала номер і коли на іншому кінці відповіли, сказала «Це Ампара Хіран, Полковника Кока чіткає на мій дзвінок. Дякую вам». Вона глянула на Хайме. «З'єднують». Дуло пістолета впиралося в неї. «Невже це необхідно?» «Роби те, що тобі кажуть», – обірвав він крижаним голосом. Замить Хайме почув, як у слухавці пролунав голоса Коки. «Де ти?» Вона відчула, як дула пистолета вперлася в неї сильніше. «Я?» «Ми виїжджаємо з Оглор з Тобі відомо, куди прямують наші спільні друзі?» «Так». Обличчя Хайме було зовсім близько. Він, не відриваючись, дивився на неї. Щоб позбутися переслідування, вони вирішили повернути назад і прямують до Барселони, на Білому Сеаті. Він збирається їхати головним шосе. Хайме кивнув головою. Я... Мені треба йти. Машина вже тут. Хайме натиснув на важіль телефону. Чудово. Пішли. Дамо йому півгодини на те, щоб він прибрав своїх людей. Через півгодини вони були вже на залізничній станції. Від Логронді до Сан-Себастьяна курсували потяги трьох класів. Талго вважався класом люкс. Тер. Був поїздом другого класу, найгірші та найдешевші поїзди брудні, без будь-яких зручностей, з непорозуміння називалися експресами. На шляху від Логронді до сан Себастьяна вони зупинялися біля кожного півстанку. «Ми поїдемо на експресі», – сказав Хайме. Зараз люди Акоки зайняті тим, що зупиняють усі білі Сеати на дорозі до Барселони. Кожен з нас купить собі квиток і ми зустрінемося в останньому вагоні поїзда. Хайме повернувся до Ампаро. «Ти підеш першою, а я слідом за тобою». Вона розуміла, чому й ненавиділа його за це. Вона стане приманкою у разі пастки, але ж вона Ампаро Хірон, і вона не здригнеться. Під поглядами Хайме та інших вона увійшла до будівлі станції. Солдат не було. Вони старано перевіряють шосе на Барселону. Там буде чорт знати, що. З усмішкою думав Хайме. Кожна друга машина білий Сеат. Купивши один за одним квитки, всі попрямували до поїзда. Посадка пройшла без пригод. Хайме зайняв місце поряд із Міган, Ампаро навпроти них, біля Фелікса. Рікардо та Грасіела сіли разом через прохід від них. Ми будемо, Виїжджати з Сан-Себасьяне за три години, сказав Хайме Міган. Там ми переночуємо і рано вранці перейдемо кордон. А що ми робитимемо далі? Вона думала про те, що буде з Хайме, але він відповів. Не хвилюйся, за кілька годин шляху від французького кордону є старціанський монасир. І повільно додав. Якщо ти все ще хочеш туди... «Значить, він відчував її вагання!» «Чи хочу я цього?» Вони наближалися до чогось більшого, ніж кордон, що розділяє дві країни. Ця межа розділить її життя. Відокремить минуле від майбутнього. Тобто, що? Вона прагнула повернутися до монастиря, але тепер її переповнювали сумніви. Вона забула, яким захоплюючим був світ за цими стінами. «Я ще ніколи не відчувала стільки радості від життя». І, подивившись на хайми, Міган зізналася собі. І Хайме Міро є частиною цього. Упіймавши її погляд, Хайме подивився їй у вічі. І Міган подумала. «Він це знає». Експрес робив зупинки на всіх станціях та півстанках, що зустрічалися на його шляху. У поїзді було повна селяни з дружинами та різних торговців, які шумно входили та виходили на зупинках. Експрес повільно повз горами, долаючи круті підйоми. Коли поїзд прибув на вокзал Сан-Себастьяна, Хайма сказав Міган. «Небезпека позаду. Це наше місто. Я домовився, щоб на нас тут чекала машина». Біля вокзалу стояв великий седан. Водій був у крислатому баскському береті. Він тепло подружньому обійняв Хайме, а потім усі сіли у машину. Міган звернула увагу, що Хайме намагався триматися біля Ампаро, готовий схопити її будь-якої хвилини, якщо вона спробує щось зробити. «Який він має намір з нею зробити?» – думала Міган. «Ми хвилювалися за тебе, Хайме», – сказав водій, – судячи з газет. Полковника Кока влаштував на тебе справжнє полювання. «Хай полює, Жіль!» – засміявся Хайме. «Сезон пройшов!» Вони їхали проспектом Санчо-Ель-Савіо у бік пляжу. Був ясний літній день, і вулиці були сповнені парочок, що гуляли на своє задоволення. У гавані погойдувалася безліч яхт та човнів. Гори, що височили вдалині, створювали місто мальовниче тло. Скрізь, здавалося, панував спокій. Де ми зупинимося? запитав хайме водія. У готелі Ніцца. Ларго Кортес чекає на вас. Приємно знову побачити старого пірата. Ніца була готелем середнього розряду і знаходилася на пласа Хуанде Олесабль неподалік вулиці Сан Мартін, на розі галасливої площі. Це була біла будівля з коричневими віконницями та великою синьою вивіскою на горі. Відразу за готелем розпочинався пляж. Коли машина під'їхала до входу, всі вийшли і пішли за Хайме у вестибюль. Їм на зустріч поспішив Ларго Кортес, власник готелю. Це був високий чоловік, який залишився без руки в результаті однієї з зухвалих операцій. Він рухався дещо незграбно, Ніби важко зберігаючи рівновагу. Радий вас бачити, сказав він, розплившись у посмішці. Ось уже тиждень я чекаю на вас. У нас були деякі проблеми, аміго, знизавши плечима, відповів хайме. Читав, читав, Ларга Кортес продовжував усміхатися. У газетах лише про це й пишуть. Повернувшись, він глянув на міган та Грасієлу. Усі хворіють за вас, сестри. Я приготував номери. Ми тільки переночуємо, сказав йому хайме, і рано вранці вирушимо до Франції. Мені потрібний хороший провідник, який знає всі шляхи, або Кабрера Інфанте, або Хосе Сабріан. Я домовлюсь, запевнив господар готелю. Ви підете всі в шестером? Хайме глянув на Ампаро у п'ятьох. Ампаро відвернулася. Раджу вам не реєструватись, сказав Кортес. Поліцію не хвилюєте, що їй невідомо. Давайте ж я покажу вам ваші номери, щоб ви перепочили з дороги. А потім ми смачно повечеряємо. Ми з Ампаро зайдемо в бар щось випити і наздеженимо вас, сказав Хайме. Як хочеш, кивнув Ларга-Кортес. Міган спантеличено дивилася на Хайме. Вона дивувалася, що він збирався робити з Ампаро. Невже він холоднокровно... Їй було важко навіть уявити, що могло статися. Ампара теж цікавила це, але гордість не дозволяла їй поставити це питання. Хайме повів її до бару, що знаходився в дальньому кінці вестибюля і зайняв столик у кутку. «Будь ласка, келих вина», – сказав фінофіціантові, щоб я дійшов до них. «Один, один». Ампара дивилася, як Хайме витягнув маленькі пакетики і відкрив його. У ньому був якийсь порошок. «Хайме!» – у голосі Ампара лунав розпач. «Вислухай мене, прошу! Постарайся зрозуміти, чому я так вчинила. То розди... Ти роздираєш країну на частини. Те, що ти робиш, безглуздо. Ти повинен зупинити це безумство!» Офіціант, що знову з'явився, поставив на стіл келих вина. Коли він відійшов, хайме акуратно висипав у нього вміст пакетика і розмішав. Потім він поставив келих перед Ампаро. Пий. Ні, не багатьом з нас дано вибирати якою смертю ми помремо, тихо сказав хайме. Це буде швидко та безболісно. Якщо ж я передам тебе своїм товаришам, то я вже не зможу тобі обіцяти нічого такого. Хайме, я ж любила тебе. «Ти мусиш мені вірити! Прошу тебе! Пий!» Його голос був неблаганний. Перед тим, як підняти келих, Ампара довго дивилася на нього. «П'ю за твою смерть!» Він спостерігав, як Ампара піднесла келих до губ і залпом випила вино. «Ну, і що тепер?» – здригнувшись, запитала вона. «Я проведу тебе на гору, покладу в ліжко, і ти заснеш». Очі Ампара сповнилися сльозами. «Дурень!» – прошепотіла вона. «Хайме! Я вмираю і хочу сказати, що я так любила тебе!» і мова ставала невиразною. Піднявшись, Хайме допоміг Ампара стати на ноги. Вона хиталася. Зал немов розгойдувався перед нею. «Хайме!» Підтримуючи її, він вийшов із нею в вестибюль. Ларга Кортес чекав на нього з ключем у руках. «Я відведу її в номер», – сказав Хайме. «Подбай про те, щоб її не турбували». «Добре». Кортес дивився, як Хайме майже ніс Ампаро сходами. У своєму номері Міган думала про те, наскільки це було незвичайно для неї опинитися раптом у готелі курортного міста. сан Себастьян був повний відпочиваючих, Тут було багато молодят і просто закоханих. Усі вони весело проводили час. Несподівано Міган захотілося, щоб з нею був Хайме, і вона намагалася уявити собі, як він укладає її у свої обійми. Всі почуття, що пригнічуються нею протягом такого довгого часу, наринули на неї і закружляли її в лютому вихорі. Але що хайма зробив Зампаро? «Невже він?» «Ні, він ні не зміг би цього зробити. Чи зміг?» «Я хочу його», – думала вона. «Господи, що зі мною відбувається? Що ж мені робити?» Рікардо, посвистуючи, одягався. Настрій у нього був чудовий. «Я найщасливіша людина на світі», – думав він. «У Франції ми одружимося. За кордоном – у Байоні є красива церква. Завтра. Грасіла у своєму номері приймала ванну, ніжачись у теплій воді і думаючи про Рікардо. «Він буде зі мною такий щасливий», – посміхалася вона своїм думкам. Фелікс Карпіо думав про Хаймі та Міган. Навіть сліпий побачив би, що відбувається між ними. «Від цього добра не чекай. Черниця належить Господу». Досить того, що Рікардо збив грасіяло зуготованого їй шляху. А вже хайми завжди був безрозсудний. Що ж він тепер має намір робити? Усі п'ятеро зустрілися за вечерею у ресторані готелю. Ніхто не згадував ім'я Ампаро. Подивившись на хайми, міган зненачко зненацька з неяковіла, наче він міг прочитати її думки. Краще ні про що не питати, вирішила вона. Я знаю, він нездатний на жорстокість. Вони побачили, що Ларго Кортес не вихвалявся, коли обіцяв їм чудову вечерю. Спочатку подали гаспачо – густий холодний суп із помідорів, огірків та хліба. Потім пішов салат зі свіжої зелені, велика страва з пловом, приготованим з рису, креветок, курячого м'яса, овочів та палитим чудовим соусом. Завершував вечерю надзвичайно смачний пиріг із фруктами. Рікардо та Грацієла вперше за довгий час їли гаряче. Коли вечеря була закінчена, Міган підвелася. «Я маю йти спати». Стривай, сказав Хайме. «Мені треба з тобою поговорити». Він відійшов з нею в безлюдний куточок вестибюля. «Я щодо завтра. Я слухаю». Вона знала, про що він хоче запитати, але не знала, що йому відповісти. «Так, я змінилася», – подумала Міган. «Я була настільки впевнена у правильності свого колишнього життя. Я щиро вірила в те, що я мала усе, що мені потрібно». «Ти ж не хочеш насправді повертатися до монастиря, так?» – спитав Хайме. «Хочу я». Він чекав на відповідь. «Я повинна бути з ним відверта», – думала Міган. Подивившись йому в очі, вона відповіла. «Я сама не знаю, чого я хочу, Хайме. Я заплуталася». Хайме посміхнувся. Він якийсь час мовчав, підбираючи правильні слова. «Міган, ця боротьба скоро закінчиться. Ми досягнемо свого, бо нас підтримує народ. Я не вправі просити тебе ризикувати разом зі мною», але я дуже хотів би, щоб ти дочекалася мене. У Франції живе моя тітка, у неї ти будеш у безпеці. Міган довго дивилася на нього, перш ніж відповісти. «Хайме, дай мені час подумати». «Значить, ти не кажеш мені «ні»?» «Я не кажу тобі «ні», – тихо відповіла Міган. Тієї ночі ніхто з них не спав. Багато треба було обдумати – багато в чому розібратися. Міган не могла заснути. В голову лізли спогади про минуле, про роки прожиті в притулку та в лоні монастиря. І раптом несподіваний стрибок у світ, від якого вона зреклася назавжди. Хайма ризикував своїм життям, борючись за те, у що вірив. «В що ж вірю я?» – запитувала себе Міган. «Як я збираюся провести решту свого життя?» Якось вона вже зробила свій вибір, і ось їй знову доводилося обирати. На ранок вона повинна знати, що відповісти. Грасіяла теж згадувала монастир. Щасливі, безтурботні роки. Я відчувала єднання з Господом. Чи мені цього не вистачатиме? Хайме думав про Міган. Вона не має повертатися. Я хочу, щоб вона була зі мною. Що ж вона відповість? Рікардо був надто схвильований, щоб заснути. Він думав про підготовку до весілля. Церква в байоні. Фелікс обмірковував, як бути з тілом Ампара. Нехай цим займеться Ларго Кортес. Рано вранці всі зустрілися у вестибюлі. Хайме підійшов до Міган. Доброго ранку, доброго ранку. Ти думала про нашу розмову? Цілу ніч вона тільки про це й думала. Так, хайме, він дивився їй у вічі, намагаючись прочитати у них відповідь. То ти чекатимеш на мене? Хайме, у цей момент до них квапливо підійшов Ларга Кортес. З ним був чоловік років п'ятдесяти з обвітряним обличчям. Боюся, що ви не встигнете поснідати, сказав Хосе Сербіан, звертаючись до всіх. «Я домовився, що по той бік кордону на нас чекали машини. Нам треба поспішати, ходімо». Усі вийшли на вулицю, пофарбовану яскравими променями сонця. Ларго Кортес вийшов із готелю проводити їх. «Удачі вам», – сказав він. «Дякую за все», – відповів Хайме. «Ми повернемося. Навіть швидше, ніж ти гадаєш». «Нам сюди», – показав Хосе Себріан. Вони повернули у бік площі. І в цей момент, блокуючи вулицю з обох боків, зненацька з'явилися солдати та люди з ГОЕ. Їх було щонайменше близько дюжини, вони були озброєні до зубів. Попереду йшли полковник Рамона Кока і полковник Фалсостело. В надії знайти шлях до відступу Хайми кинув погляд у бік пляжу. Але звідти наближалася до них інша дюжина солдатів. Тікати було нікуди. Сутичка, бу... Сутичка була неминучою. Хайме інстинктивно схопився за пістолет. «І не думай про це, Міро!» – крикнув полковник Акока. «Ми пристрелимо тебе на місці!» Хайме відчайдушно намагався знайти вихід. Як Акока дізнався, що вони тут? Повернувшись, Хайме побачив Ампаро, що стояла в дверях, з виразом глибокої печалі на обличчі. «Якого біса?» – вилаявся Фелікс. «Я думав ти...» «Я дав їй снодійне. Вона не повинна була прийти до тями, поки ми не перейдемо кордон». «От стерво!» – полковник Акока прямував до Хайми. «Все скінчено!» Він повернувся до одного зі своїх підлеглих. роззброїть їх!» Фелікс і Рікардо дивилися на Хайме, чекаючи якогось знака, готові діяти. Хайме похитав головою. Він неохоче віддав свою зброю, і Фелікс з Рікардо наслідували його приклад. «Що ви збираєтеся з нами робити?» – запитав Хайме. Декілька перехожих, зупинившись, спостерігали за тим, що відбувається. «Я відвезу тебе з Шайкою твоїх убивць до Мадрида» різко сказав полковника Кока. «Ти станеш перед трибуналом і потім будеш повішений. Була б моя воля, я повісив тебе прямо зараз». «Відпусти, сестер, сказав Хайме, – «вони тут ні до чого». «Вони – співучасники, і винні так само, як і ви». Повернувшись, полковника Кока подав знак. Солдати стали відтісняти НАТО, щоб пропустити три військові вантажівки – «Ти зі своїми головорізами поїдеш у середній вантажівці», заявив полковник. «Мої люди будуть попереду та позаду вас. Один зайвий рух, і вони стрілятимуть. Зрозумів?» Хайми кивнув головою. Полковника Кока плюнув Хайми в обличчя. «От і добре. Полізаю в вантажівку». Натовпом прокотився гнівний гул. Ампара, що стояла в дверях, Байдуже спостерігала за тим, як Хайме, Міган, Рікардо, Грацієла і Фелікс забиралися в машину, оточену солдатами з автоматами. До водія головної вантажівки підійшов полковник Состело. «Ми їдемо прямо до Мадрида. В дорозі жодних зупинок. Слухаю, полковнику. На той час в обох кімцях вулиці зібралася велика кількість людей, які стежили за тим, що відбувається». Полковник Акока почав забиратися до першої вантажівки. «Звільніть дорогу!» – крикнув він людям, що йормилися перед машиною. Народу прибувало. Люди підтягувалися з бічних вуличок та провулків. «Вперед!» – наказав Акока. «З дороги!» Але натовп ставав дедалі більшим. На чоловіках були широкі баскські берети. Наче їм подали якийсь невидимий знак «Хай ми в небезпеці!» Вони йшли з будинків та магазинів. Жінки, покинувши свої домашні справи, виходили на твір. Торговці, які збиралися відкривати свої магазини, дізнавшись про те, що сталося, поспішали до готелю. Вони все йшли і йшли. Художники, робітники та лікарі, механіки, комерсанти та студенти. В руках у багатьох з них були рушниці та гвинтівки, сокири та коси. Усі вони були баски, і то була їхня країна. Тепер їх було не менше тисячі. Натов продовжував рости, заповнюючи тротуари та проїжджу частину, оточуючи військові вантажівки. Панувала зловісна мовчанка. Полковника Кока з розпачем дивився на роз... запряжену людьми вулицю. «Геть з дороги, або ми відкриємо вагонь!» – заволав він. «Я б не радив», – звався Хайме. «Ці люди ненавидять вас за те, що ви намагаєтеся з нами зробити. Одного мого слова достатньо, щоб вони розірвали тебе та твоїх людей на шматки». «Ти врахував одного полковнику». «Сан-Себастьян – місто Басків. Це моє місто». Він обернувся до своїх товаришів. «Ходімо звідси». Хайме допоміг Міган спуститися з вантажівки, за ними пішли інші. З застиглою на обличчі лютю, а кока безпорадно спостерігав за тим, що відбувається. Натовп стояв у ворожому, безмовному очікуванні. Хайме підійшов до полковника. Забирай свої вантажівки і забирайся сам назад до Мадрида. А кока обвів очима натовп, що все збільшувався. Я. Тобі це так не пройде, Міра! «Вже минуло. Катись звідси!» І плюнув Акокі в обличчя. Полковник довго дивився на нього спокійним поглядом. «Не можна допустити, щоб усе так скінчилося», – у розпачі думав він. «Я був такий близький до мети. Вже був мат». Але він розумів, що для нього це означало щось гірше, ніж поразка. Це був смертний вирок». У Мадриді на нього чекає опус Мондо. Він подивився на людське море, що його оточувало. У нього не було вибора. «Ми їдемо», – задихаючись від люті, промовив він, повернувшись до шофера. Відступивши, натовп дивився, як солдати сідали у вантажівки. За хвилину машини вже їхали вулицю, підтріумфуючи крики натовпу. Радісними вигуками люди голосніше й голосніше вітали Хайме Міро. Вони тріумфували. Вулиці гули від шуму тріумфу. Двоє підлітків кричали до хрипоти. Давай вступимо до ета, сказав один, повернувшись до іншого. Радо обіймалася літня пара, і жінка сказала: "Може, вони тепер повернуть нам нашу ферму?" Старий, що самотньо стояв у натовпі, Мовчки дивився вслід військовим вантажівкам, що віддалялися. «Вони ще повернуться», – сказав він. «Все скінчено», – сказав Хайме Міган, взявши її за руку. «Ми вільні. За годину ми будемо по той бік кордону. Я відвезу тебе до своєї тітки». «Хайме», – вона подивилася йому в очі, – якийсь чоловік, пробравшись крізь натовп, підбіг до Міган, «Вибачте», – захекавшись, промовив він, «ви – сестра Міган». «Так», – відповіла вона, повернувшись до нього. Він полегшено зітхнув. «Довго ж я шукав вас. Мене звуть Елан Такер. Ми можемо поговорити з вами». «Так, наодинці». «Вибачте, я зараз їду». «Прошу вас, це дуже важливо. Я пройшов в шлях від Нью-Йорка спеціально, щоб розшукати вас». Вона незрозуміло дивилася на нього. Мене я не розумію. Навіщо? Я вам все поясню, якщо ви дасте мені нагоду, незнайомець узяв її за руку і щось збуджено кажучи, повів вулицею. Обернувшись, вона подивилася туди, де на неї чекав хайми Міро. Розмова з Елоном Такером зовсім приголомшила Міган. «Жінка, інтереси якої я репрезентую, хоче зустрітися з вами?» «Не розумію. Яка жінка? Чого вона хоче від мене?» «Я б сам хотів це знати», – подумав Елан Такер. «Я не уповноважений обговорювати це. Вона чекає на вас у Нью-Йорку. Це було позбавлене будь-якого сенсу. Тут, мабуть, якась помилка». «Ви впевнені, що я, сестра Міган, – «Та сама людина, яка вам потрібна». «Так, але ваше ім'я не Міган. Вас звати Патриція». І раптом її ніби осяяло. Після стільки років її мрії, здавалося, справджувалося. Вона нарешті дізнається, хто вона. Одна думка про це хвилювала і жахала її. «Коли? Коли я маю їхати?» У неї раптом настільки пересохло у горлі, що вона ледво могла говорити. «Я хочу, щоб ви знайшли її і привезли якнайшвидше». «Прямо зараз. Я подбаю про ваш паспорт». Обернувшись, вона побачила Хайма, який чекав біля готелю. «Вибачте, я зараз». Немов у тумані, Міган повернулася до Хайми. Їй здавалося, що все відбувається у вісні. «З тобою все гаразд?» – запитав Хайме. Ця людина тебе чимось образила? Ні, він... Ні, Хайме взяв Міган за руку. Я хочу, щоб ти зараз пішла зі мною. Ми маємо бути разом, Міган. Ваше ім'я не Міган, вас звуть Патриція. Вона дивилася на мужні гарне обличчя Хайме і думала. Я хочу, я так хочу, щоб ми були разом, але доведеться зачекати. Спочатку. Я маю дізнатися, хто я. Хайме, я хочу бути з тобою, але насамперед мені необхідно дещо зробити. Він уважно дивився на неї, його обличчя виражала занепокоєння. Ти хочеш поїхати? На якийсь час, але я повернусь. Він довго дивився на неї, потім повільно кивнув головою. Добре, ти зможеш знайти мене через Ларго Кортеса. Я повернуся до тебе, обіцяю, вона говорила щиро, але це було до зустрічі з Елан Скот.